Закінчиться так. Абсолютно ідеально. Вирішую вімкнути світло і зачинити за собою двері, щоб воно не заважало йому. Знаходжу тоненьку м'яку футболку, знімаю її з вішака, одягаю через голову і вже тягнуся, щоб вимкнути світло, як погляд за щось чіпляється. На верхній полиці біля коробки з-під зуття лежить товста пачка паперу, схожа на рукопис. Невже це? Я аж палаю з цікавості. Тож спинаюся на носки, щоб дістати її, і хапаю лише верхній аркуш, щоб подивитися, що це таке. Бентон Джеймс Кеслер. 9 листопада. Декілька секунд дивлюся на аркуш, але цього задосить, аби у мене в голові розпочалася запекла війна із сумлінням. Я не повинна це читати. Треба негайно покласти аркуш назад. Але я маю право прочитати цей рукопис. Так, я вважаю, бо власне тут має бути написано про мої стосунки з Беном. Пам'ятаю, він казав, що не хоче, аби я читала уривки, поки він не закінчить усієї книжки. Але тепер, коли він її вже не пише, це правило не актуальне. Так і не вирішивши, що робити далі, все-таки дістаю з полички рукопис. Мабуть, занесу його на кухню, зроблю собі щось поїсти, а потім уже думатиму, що з ним робити. Вимикаю світло і обережно відчиняю двері. Бен лежить у тій самій позі, важко дихає і навіть трохи похропує. Я виходжу з кімнати, йду на кухню й обережно кладу рукопис на стіл перед собою. Не знаю чому, але в мене тремтять руки. Може тому, що переді мною лежать його думки про мене, про наші стосунки і про все, через що нам довелося пройти. А якщо його правда мені не сподобається? Люди мають право на особисте життя, а те, що я зараз роблю, називається порушенням його права на особисте життя. І здається, це не вельми хороший спосіб починати стосунки. А якщо я прочитаю лише один однісінький епізод, тільки декілька сторінок, а потім покладу все назад, і він про це ніколи не довідається? Я вже знаю, про що саме хочу прочитати. Одна історія і досі не дає мені спокою. Мені дуже кортить дізнатися, чому Кайло тоді вдарив Бена на другий рік нашого знайомства. Зі мною це ніяк не пов'язане, тож я можу прочитати цей уривок і не почуватимуся винною. Перегортаю сторінки рукопису, намагаючись не зосереджуватися на жодному реченні. А оскільки Бен поділив рукопис на розділи, які відповідають віковим періодам, я легко знайду потрібний уривок. Сутичка сталася на другому році нашого знайомства, тож я гортаю до розділу, який називається «19 років» і кладу рукопис перед собою. Пропускаю його внутрішній діалог, поки він чекав мене в ресторані. Сподіваюся, колись він дозволить мені прочитати все, бо дуже цікаво дізнатися, про що він тоді думав. Але зараз я забороняю собі це читати. І так докори сумління не дають спокою, що хочу прочитати лише кілька сторінок. Уявляю, як почуватимуся, якщо цим прочитаю весь твір. Пробігаю очима по сторінці і врешті знаходжу ім'я Кайла. Кладу сторінку перед собою і починаю читати із середини абзацу. «Усе буде гаразд, Джордін, обіцяю. Вхідні двері відчиняються і вона обертається». Судячи з того, як спалахують її очі, розумію, що це прийшов Кайл. У мене аж живіт зводить від хвилювання. Бляха муха, він сказав, що приїде додому не раніше сьомої вечора. Хто там прийшов? Кайл? Питаю я Джордін. Так, киває вона, проходячи повз мене. Він сьогодні відпросився раніше, щоб допомогти мені. Вона підходить до раковини, бере серветку і витирає очі. Скажи, що я зараз вийду. Не хочу, щоб він знав, скільки я сьогодні проплакала. Я і так через це почуваюся дорепою. От лайно. Може він уже і забув? Уже стільки часу минуло, і ми ж одного разу не говорили про це. Набираю повні груди повітря і виходжу у вітальню, намагаючись приховати паніку. Він не повинен усе зіпсувати. Із Джордін усе гаразд, кажу я, заходячи до вітальні. Докладаю неабияких зусиль, аби не хвилюватися, та щойно бачу його обличчя, інстинктивно зупиняюся, бо розумію, що він нічого не забув і що він страшенно розлючений. Кайло кидає ключі на найближчий до себе столик і, ткнувши на мене пальцем, каже Нам треба поговорити. Добре, хоч що він не розмовляє зі мною при Фелон, бодай якесь полегшення. Здається, він не планує проводити зі мною виховну бесіду при ній. А сам на сам я з ним упораюся. Це не проблема. Я виберуся з того лайна, в яке сам себе загнав. Але дуже не хочу, аби він втягував у це Фелон. Я усміхаюся до Фелон, тому що з її обличчя бачу, що вона розуміє. У нас із Кайлом щось не гаразд. Хочу запевнити її, що все нормально. Хочу насправді все зовсім інакше. Я зараз повернуся. Вона киває, а я йду коридором за Кайлом. Він зупиняється біля своєї кімнати, потім показує мені в бік вітальні. Можеш пояснити, що за херня тут відбувається? Кидаю погляд на вітальню, розмірковуючи, як виплутатися з цієї халепи, але разом з тим знаю, що обдурити його не вийде. Беруся в боки і втуплююся в підлогу, бо бачу в його очах розчарування. Ми з нею друзі, нарешті кажу я. Ми познайомилися торік у ресторані. Кайло недовірливо фиркає. «Друзі?» – перепитує він. «А Ієн щойно відрекомендував її як твою грьобану дівчину, Бене!» «Йохана лохина!» Намагаюся якось заспокоїти його, скинути градус напруги, що ніколи не бачив його таким розлюченим. «Притягаюся, все не так, як ти подумав, я просто...» «Бляха-муха, оце так каша заварилася!» Піднімаю руки вгору, визнаючи поразку, і додаю... Вона мені подобається, ясно? Нічого не можу із собою вдіяти. Я не планував, але так вийшло. Кайл дивиться у бік, розгублено потираючи обличчя. Коли ж знову повертається до мене, я виявляюся неготовим до того, що стається далі. Він чим душ, товхає мене, і я відлітаю до стіни. Затим Кайл хапає мене за плечі і припирає до стіни. Вона знає, мене? Чи навіть не здогадується, що це ти влаштував пожежу? що це через тебе вона ледь не загинула. Я стискаю зуби. Він не може так учинити. Тільки не сьогодні, тільки не з неї. Замовкни, сичує йому крізь зуби. Будь ласка, вона ж у сусідній кімнаті, заради всього святого. Намагаюся відштовхнути його, але він хапає мене рукою за горло. Бене, ти хоч розумієш, у яку кінчену ситуацію ти себе загнав? Ти що, дебіл? Щойно він промовляє ці слова, як у коридорі з'являється Фелон. Вона завмирає на місці, намагаючись зрозуміти, що відбувається. Судячи з її обличчя, вона приголомшена побаченим, а не почутим. І це мене втішає. Колін Гувер, 9 листопада. Фелон. Кладу аркуші на купу. Якийсь грібаний псих. Бен збочений, прибитий на всю голову писака. Як він посмів узяти реальні факти? Щось, що я пережила, і на їхній основі нашкрябати якусь прибачену сюжетну лінію. Я зла, що капець, як він міг так учинити. Однак він ще не закінчив свій роман, то що варто так сердитися. Але нащо він це зробив? Хіба він не знав, наскільки ця історія болюча для мене? Я не можу повірити, що він хоче заробити на такій жахливій трагедії. Мені вже навіть починає здаватися, що було б краще, якби все це виявилося правдою, і він справді був винен у тій пожежі. Принаймні тоді я не думала б, що він хоче отримати зиск із мого горя. І нащо йому було вигадувати сварку з Кайлом, коли все решта відбулося насправді? Він узагалі хоч щось із цього вигадав? Я сміюся із себе. Це не може бути правдою». Ми зустрілися з ним за два роки після пожежі, і він ніяк не міг бути там того вечора. Крім того, як він знав, що випадково зустрінеться зі мною рівно за два роки після пожежі. У такому разі йому довелося б стежити за мною, а він же такого не робив. Чи робив? Мені треба випити води. Я п'ю. Мені треба сісти. Я сідаю. Усе навколо крутиться, крутиться, крутиться. Повутиння можливої брехні обкручує мене. Крутиться голова, крутиться шлунок. Мені навіть здається, що кров у жилах теж крутиться, як у центрифузі. Я акуратно складаю сторінки рукопису. «Навіщо ти написав таке, Бене?» Дивлюся на обкладинку і проводжу пальцями по назві. 9 листопада». Йому був потрібен хороший сюжет. Може, у цьому причина. Саме тому він вигадав таку дивну історію. Він ніяк не може бути винуватцем пожежі. Це не має абсолютно ніякого сенсу. У тому, що сталося, винен батько. І він це знає. І поліція знає. І я знаю. Та вже наступної миті я перегортаю титулку. Дивлюся на першу сторінку рукопису і роблю те, без чого не отримую відповіді на свої запитання. Читаю із самого початку. Бентон Джеймс Кеслер. 9 листопада. Усе має свій початок. Ділан Томас. Пролог. Будь-яке життя починається з матері, і моє – не виняток. Моя мама була письменницею. Мені казали, що тато був психіатром, але я не беруся цього стверджувати, бо не мав нагоди спитати його про це особисто. Він помер, коли мені було три роки. Я його зовсім не пам'ятаю, але думаю, що це на краще. Важко сумувати за людьми, яких не пам'ятаєш. У мами був диплом магістра з поезії. А ще вона захистила дисертацію, присвячену творчості валійського поета Ділана Томаса. Вона часто цитувала його, хоча її улюблені рядки були не з його всесвітньо відомих творів, а з повсякденних діалогів. «Я ніколи не міг зрозуміти, вона поважала Ділана Томаса як поета чи як особистість. Бо з того, що я дізнався про нього, провівши невеличке дослідження, він як особистість не вельми заслуговував поваги. А може саме за це вона його і поважала? За те, що Ділан Томас майже нічого не зробив для того, аби завоювати визнання як особистість. І навпаки, зробив усе, аби отримати визнання як поет». Мабуть, варто докладніше розповісти, як померла моя мама, а ще треба пояснити, як дівчина, яка надихнула мене на написання цієї книжки, причетна до історії, яка починається з моєї матері. І коли я розповім про одне і друге, то, мабуть, логічно буде розповісти і про те, як Ділан Томас пов'язаний із життям моєї матері, і, що найважливіше, з її смертю, і як усе це привело мене до фелон. На перший погляд може здатися, що все надто заплутано, проте насправді все дуже просто, усе взаємопов'язано, усе переплетено. І все це почалося 9 листопада, за два роки до того, як я вперше зустрівся з Фелон віч на віч. 9 листопада – день смерті моєї мами. 9 листопада. Ніч, коли я навмисно влаштував пожежу, в який ледь не втратила життя дівчина, що одного чудового дня врятувала моє життя. Колін Гувер. 9 листопада. Фелон. Я витріщаюся на сторінки перед собою і не можу в це повірити. У роті відчувається присмак жовчі. Що я не робила? Ковтаю, щоб позбутися присмаку жовчі, та слина застрягає в горлі. Це ж справжній монстр, і я віддала йому своє серце? У мене тремтять руки, я не можу поворухнутися, і не можу вирішити, чи варто читати далі і таки дійти до сторінки, де буде написано, що все прочитане, результат дивовижної і водночас збоченої фантазії Бена, що заради успіху нашої історії він змішав факти з вигадкою. То що, варто читати далі, чи краще втікати? А як утекти від людини, якій я повільно віддавала всю себе протягом чотирьох років? Чи шести? Невже він знає мене із шістнадцяти років? Чи знав він мене того дня, коли ми зустрілися в ресторані? Чи може він і прийшов туди через мене? Уся кров, що тече в мені, до останньої краплини припливає мені до голови, навіть вуха починають боліти від надмірного тиску, страх сковує тіло. Я перетворююся на скелю, що звисає над безоднею, Ціпенію від страху. Треба негайно забиратися звідси. Схопивши телефон, тихенько викликаю таксі. Оператор повідомляє, що автівка перебуває за декілька кварталів від мене і буде на місці за 2-3 хвилини. Величезний страх ухоплює мене. Він просто пожирає мене. Я боюся аркушів, які тримаю в руках. Боюся брехні. Боюся чоловіка, який спить у сусідній кімнаті, і якому я пообіцяла всі свої завтра. Відсуваю стілець, аби підвестися і зібрати свої речі. І тут чую, як відчиняються двері його спальні. Різко повертаю голову в напрямку джерела тривоги. Бен стоїть у дверях, тручи очі від сну. Якби я могла зупинити час, я наостанок вивчила б його». Провела пальцями по його вустах, щоб переконатися, що вони такі самі м'які, як і слова, які він говорив. Узяла б його за руки і провела пальцями по його долонях, щоб пересвідчитися, що вони справді здатні пестити шрами, які самі ж і спричинили. Я обійняла б його і, підвівшись навшпиньки, прошепотіла б йому на вухо. Чому ти не сказав, що фундамент, на якому навчив мене стояти, побудований з піску? Я бачу, як він, кліпуючи, дивиться на сторінки рукопису, які я міцно стискаю в руках. За лічені секунди на його обличчі відображуються всі його думки. Він дивується, як я знайшла рукопис. Йому кортить дізнатися, чи багато я встигла прочитати. Письменник Бен. Мені хочеться сміятися, тому що Бентон Джеймс Кеслер не письменник. Він актор. Саме так, з великої літери. Майстер Фалсифікації, який щойно закінчив свій чотирирічний виступ. Уперше, в житті я не бачу в ньому того Бена, в якого закохалася. Того Бена, який кардинально змінив моє рішення. Зараз я бачу в ньому чужу людину, про яку нічогісінько не знаю. Фелон, що ти робиш? Від його голосу я здригаюся, бо він звучить так само, як годину тому, коли він казав мені «я кохаю тебе». Тільки тепер цей голос не викликає в мене нічого, окрім паніки. Мене охоплює жах. Я й гадки не маю, що він за людина. Я не знаю, чого він прагнув останні кілька років. Я боюся навіть уявити, на що він здатен. Він починає наближатися до мене, і я роблю єдине, що спадає мені на думку. Перебігаю до іншого краю столу, сподіваючись встановити безпечну дистанцію між собою і ним. Його обличчя перекошується від болю, коли він бачить мої стрімкі маневри. Але я не знаю, цей більш щирий чи награний. Не розумію, чи варто мені сприймати на віру все, що я зараз прочитала. Може, він усе це вигадав, аби створити яскравий, гострий сюжет. За своє життя я плакала з різних причин. За більшого відсуму, гніву і розчарування але вперше я не можу стримати сліз від страху. Побачивши сльози на моїх щоках, Бен піднімає вгору руку, намагаючись заспокоїти мене. Фелон. Його очі робляться великі і круглі, і в них майже стільки самопереляку, як і в моїх. Але тепер я вже не знаю, чи можна вірити тому, що бачу на його обличчі. Фелон, будь ласка, дозволь, я все поясню. У нього такий стурбований вигляд, і він такий щирий. «То, може, це вигадка? Може, він просто змішав нашу історію з видумками, як це роблять у художніх творах? Я певна, що він не міг так учинити зі мною. Показую на рукопис, сподіваючись, що він не помітить, як тремтить моя рука». «Бене, це правда?» Він дивиться на рукопис, а потім знову на мене. Здається, йому нестерпно боляче бачити ці сторінки». «Похитай головою, Бене! Скажи, що це неправда, будь ласка!» Але він не рухається і нічого не заперечує. Усвідомивши це, я аж скрикую. «Я тобі все поясню! Дозволь мені, прошу, тільки...» Бен починає наближатися, а я заткую, доки не впираюся у стіну. Треба вибиратися звідси, треба тікати від нього. Він обходить стіл з правого боку, а не з лівого, і тому опиняється далі від вхідних дверей, ніж я. «Це мій шанс. Якщо я рухатимуся достатньо швидко, можу встигнути вискочити у двері раніше, ніж він мене схопить. Але чому він дозволяє мені піти? Чому дає мені шанс утекти?» «Я хочу піти звідси», – кажу йому. «Будь ласка». Бен киває, але руку не опускає. Він і досі тримає її долонею до мене, намагаючись у такий спосіб вода якось мене заспокоїти. Його кивок каже мені про одне – а рука просить залишатися на місці. Розуміє, що він хоче все мені пояснити. Та якщо він не скаже, що все прочитане неправда, то я не бачу сенсу залишатися і слухати його, щоб він там не молов. Хочу одного – почути, що все це неправда. «Бене!» – щепочу я, впираючись долонями в стіну позаду себе. «Будь ласка, скажи, що те, що я зараз прочитала – неправда. Благаю, скажи, що я не твоя грьобана сюжетна лінія. Від моїх слів на його обличчі з'являється той вираз, який я так боялася побачити. Йому шкода. Я знову відчуваю в роті присмак жовчі і хапаюся за живіт. «О, господи! Я хочу на двір!» Мені терміново треба вирватися звідси, поки мене не скрутило і я не ослабила так, що не зможу й ноги переставити. Наступні декілька секунд минають, як у тумані. О, боже мій, знову балькочу, я і лечу до дивана. Так, ось моя сумочка, туфлі і тікати, тікати, тікати. Добігши до дверей, відсуваю клямку вбік, але він накриває мою руку своєю і притискається грудьми до моєї спини припираючи мене до дверей. Я заплющую очі, відчуваючи його дихання біля шиї. «Пробач, будь ласка, мені дуже шкода! Пробач, пробач, будь ласка!» Бенові слова сповнені відчаю, як і хватка, з якої він вчепився в мене, намагаючись розвернути до себе. Коли йому це вдається, він витирає сльози на моїх щоках, а я бачу, що і в нього самого в очах стоять сльози. Мені дуже шкода, тільки не йди, будь ласка. Ні, годі, цього разу він мене не обдурить, Я більше не дозволю цього. Намагаюся відштовхнути його, але він міцно тримає мене за зап'ястки. Потім притискає їх до грудей і притуляється своїм лобом до мого. Я кохаю тебе, Фелон. Боже, як я сильно тебе кохаю. Будь ласка, не йди від мене, благаю. І цієї миті всередині мене все перевертається. Я більше не боюся. Я гніваюся. Я лютую. Почувши зараз ці слова, я одразу відзначаю, наскільки інакше звучали вони годину тому. Як він посмів брехати мені? Як посмів використати мене заради своєї книжки? Як посмів змусити мене повірити, що побачив мене справжню, Переконав, що шрами на моєму тілі для нього неважливі. Шрами, які я отримала через нього. Бентона Джеймса Кеслере. Ти не кохаєш мене, і не кажи більше ніколи цих слів, ні мені, ні комусь іншому, бо ти ганьбиш ці три слова, промовляючи їх своїм ротом. Бен стоїть, витріщивши очі, а я штовхаю його в груди, і він відступає від мене. Не чекаю, поки він придумає ще більше брехні і фальшивих вибачень. Я грюкаю дверима і перекидаю через плече мінець своєї сумочки. Біжу, бо соняч до таксі, яке саме виїжджає за рогу. Чую, як він гукає мене. Ні, я не буду його слухати. Я нічого йому не винна. Вичинаю дверця до таксі і заскакую всередину. Говорю водієві адресу, та поки він вводить її в навігатор, Бен уже підбігає до автівки. Перш ніж устигаю помітити, що бічне скло опущене, Бен засовує руку всередину і прикриває кнопку склопідйомника. Очі його сповнені благання. Ось, каже він, простягаючи мені сторінки рукопису. Вони падають мені на коліна, деякі опускаються на підлогу. Якщо ти не хочеш мене вислухати, тоді прочитай його у весь, до кінця. Будь ласка, тільки. Я хапаю пачку сторінок, які лежать у мене на колінах, і відкидаю вбік. Затем збираю те, що залишилось, і намагаюся викинути через вікно але Бен ловить їх і запихає назад. Піднімаючи скло, чую, як він бурмоче. «Тільки не злися на мене, будь ласка!» Та боюся, що вже запізно. Я кажу водієві, щоб він рушав. Коли ми від'їжджаємо на безпечну відстань і трохи стишуємо хід, готуючись виїхати на автостраду, обертаюся і дивлюся на Бена. Він стоїть біля дверей своєї квартири, обхопивши голову руками і дивиться, як я їду від нього. Я хапаю стільки сторінок, скільки поміщається в руки, і викидаю їх у вікно. Замить до того, як таксі виїжджає на шосе, ще раз обертаюся і бачу, як він розпачливо падає на коліна. Мені знадобилося чотири роки, аби покохати його, і лише чотири сторінки, аби покласти край нашим стосункам. Колінгувер, 9 листопада. 6-9 листопада. Доля. Слово, що означає неминучість – доля. Слово, що означає вірну смерть – Бентон Джеймс Кеслер. Фелон. Я щойно пережила найдовшу хвилину в своєму житті, сидячи на дивані і не зводячи очей із секундної стрілки на годиннику, яка повзе з холодом, змінюючи 8 листопада 9 і хоч жоден звук не супроводжував зміну дати, я аж здригнулася, наче в мене в голові всі годинники на світі, в усіх помешканнях, на всіх стінах почали відбивати 12 ударів. За 10 секунд блимає екран мого телефона. Повідомлення від Ембер. Це лише дата в календарі, як і будь-який інший день. Я люблю тебе і не забувай про мою пропозицію. Якщо хочеш, щоб я провела цей день із тобою, Просто напиши. А ще я помічаю повідомлення від мами, яке вона надсилала мені дві години тому. Завтра я привезу тобі сніданок. Відчиню своїми ключами, тож будильник можеш не ставити. От гівно. Не хочу нікого бачити завтра зранку. Ні Ембер, ні маму, ні будь-кого іншого. Добре, хоч батько не пам'ятає, що це за день. І це додатковий плюс до наших невельми приязних стосунків. Я натискаю кнопку збоку на телефоні, щоб вимкнути екран і сідаю на диван, обхопивши руками коліна. На мені піжама, яку не планую знімати до 10 листопада. Наступні 24 години я не виходжу з дому і не розмовлятиму ні з ким, ну хіба що з мамою, коли вона привезе сніданок, а потім візьму собі вихідний від усього світу. Після того, що мені довелося пережити з Беном торік, я вирішила, що ця дата проклята. Віднині хоч скільки б мені було років і який би був у мене сімейний стан, я ніколи не виходитиму з дому 9 листопада. А ще я вирішила, що раз на рік, лише цього дня, дозволю собі думати про пожежу, про Бена, про згайний із ним час. Тому що ніхто не вартий таких душевних страждань, немає жодних виправдань тому, що він зробив мені. Саме тому, втікши від мене то рік, я передусім поїхала до найближчого відділку поліції і подала позовну заяву на нього на заборону наближатися до мене. Минув рівно рік, і я не отримала від нього жодної звістки. Я нікому не розповідала про те, що сталося: ні батькові, ні Ембер, ні мамі. І не тому, що не хотіла, щоб у нього були проблеми. Ні, я переконана, він має заплатити за те, що зробив зі мною. А тому, що я заплуталася. Я довіряла йому. Я кохала його. Я щиро вірила, що між нами був справжній, незвичайний зв'язок. І що нам дуже пощастило, тому що рідко кому випадає шанс знайти таке кохання. А коли дізналася, що він брехав мені весь час, Почувалася такою приголомшеною, що й досі не можу отямитися. Щоранку прокинувшись, змушую себе виконати з голови думки про нього. Я намагаюся жити своїм життям далі, наче Бентона Джеймса Кеслера ніколи не було в ньому. Іноді в мене це виходить, іноді не дуже. І слід визнати, що не дуже переважає. Не раз думала звернутися до психотерапевта. А ще хотіла розповісти про Бена мамі, а заразом про те, що це він влаштував пожежу. Я навіть думала розповісти про нього батькові, але мені важко заводити розмову про нього, бо я майже постійно намагаюся вдавати, що його немає і не було ніколи. І чи не щодня повторюю собі, що з часом мене попустить, що настане день і я зустріну хлопця, з яким забуду Бена назавжди. Але я й досі не можу наважитися довіряти комусь, бодай настільки, що просто пофліртувати. Якщо ти втрачаєш довіру до чоловіків після зради, це одне. А Бен брехав мені в таких масштабах, що я й досі не розібралася, що з його слів правда, а що брехня. І що було навмисно придумано для книжки. Єдине, що я знаю, напевне, це те, що він якось причетний до пожежі, в якій я мало не загинула. І мені абсолютно байдуже, зробив він це навмисно чи випадково. Власне, навіть не це мене найбільше вибішує. Найбільшого душевного болю завдають спогади про те, як він переконував мене, що мої шрами гарні, як вимагав не зациклюватися на них і жодного разу не сказав, що саме він винен у них. Таку брехню неможливо виправдати нічим, тому навіть немає сенсу слухати його виправдання. Власне, немає жодного сенсу і в тому, щоб дозволяти собі думати про це більше, ніж я вже передумала. Мабуть, треба лягати спати. Може, станеться диво, і я просплю більшу частину завтрашнього дня. Я тягнуся до лампи, вимикаю світло і йду до своєї кімнати. Я раптом чую, що у вхідні двері хтось стукає. Ембер. Їй добре вдавалося не нагадувати мені про сьогоднішню дату аж до вчорашнього вечора. Вчора, а точніше кілька годин тому, вона раптом ні з того ні з сього почала мені розказувати, що хоче прийти до мене з ночівлею, але я відмовилася. Знаю, вона просто не хоче, щоб я залишалася сама цього вечора, але сумувати значно легше, коли немає нікого поруч, хто б міг би тебе за це засуджувати. Відчинивши двері, не бачу нікого, по тілу пішли мурашки. Ембер такого не зробила б. Вона не бачить нічого смішного в тому, аби отак посеред ночі розіграти подругу, яка живе сама. Швидко відступаю назад до квартири і вже ладно зачинити двері, як погляд чіпляється за якусь картонну коробку, що стоїть перед порогом. Ні у що, загар... що не загорнута, але зверху лежить конверт, на якому великими літерами написано моє ім'я. Роздираюся навколо, але ніде нікого немає. Чую лише, як від'їжджає якась автівка. Якби не було так темно, може я і впізнала б, чи я вона. Знову дивлюся на коробку, потім швиденько хапаю її, забігаю всередину і замикаю двері на замок. Вона схожа на подарункові коробки, у яких в дорогих бутіках пакують сорочки. Однак розумію, що в ній лежить щось значно важче за сорочку. Ставлю коробку на кухонний стіл і відриваю від неї конверт. Він не заклеєний, тож я швидко дістаю з нього аркуш паперу і розгортаю його. Фелон. Майже все своє життя я готувався написати щось настільки важливе, як цей лист. Але вперше в житті відчуваю, що в англійській мові бракує лідер, щоб адекватно передати словами все, що я хочу тобі сказати. Поїхавши від мене торік, у руках ти забрала мою душу, а в зубах – моє серце». І я вже тоді зрозумів, що ні того, ні іншого я собі вже ніколи не поверну, Можеш залишити їх собі, мені вони вже не потрібні. Я пишу цього листа не тому, що плекаю надію, що ти мені пробачиш. Ти заслуговуєш кращого і завжди заслуговувала. Що я не сказав би, цього завжди буде замало, аби бути гідним, ходити по тій самій землі, по якій ходиш ти». І що я не зробив би, моє серце вже ніколи не стане гідним того, щоб розділити любов з твоїм серцем. Я не прошу повернутися до мене. Я просто прошу, щоб ти прочитала те, що лежить у цій коробці. Тоді, можливо, ти, а може навіть і я, вийдемо із цієї ситуації з найменшими втратами. Ти можеш не вірити мені, але я хочу одного – щоб ти була щаслива. Я завжди тільки цього і хотів. Я зроблю все для цього, навіть якщо це означатиме, що я маю допомогти тобі забути мене. Слова, які ти прочитаєш на цих аркушах, ніхто ніколи до тебе не читав і не прочитає. Це єдиний екземпляр, і він призначений лише для тебе. Коли дочитаєш, можеш робити з ним усе, що заманеться. І так, я розумію, що ти мені нічого не винна, але я прошу прочитати цей рукопис не заради мене. «Я хочу, щоб ти прочитала його заради себе, бо коли любиш когось, то мусиш допомогти цій людині стати кращою, ніж вона може бути. І хоч як гірко мені це визнавати, але ти станеш кращою без мене». «Бен, я дістаю аркуші і акуратно кладу їх на стіл біля коробки». Підношу руку до очей і перевіряю, чи не плачу. Мені й самій не віриться, але я не зрунила жодної сльозинки. Хоча досі була впевнена, якщо колись отримую від нього якусь звістку, емоції накриють мене з головою і порвуть на дрантя. Але ні, цього разу руки в мене не тремтять, Серце не вискакує з грудей. Прикладаю пальці до шиї, щоб перевірити, чи є в мене пульс. Торік я витратила дуже багато сил, аби створити високу емоційну стіну. І не дарма, адже навіть сьогоднішній лист не зміг її здолати. Але боюся, що сталося ще дещо. Мало того, що Бен ніколи не зруйнує цю стіну, я ще не покоюся, що він змусив мене побудувати її такою високою і товстою, що я ховатимуся за нею до віку. Хоча в одному він має рацію – я нічого йому не винна. Я йду до своєї кімнати і заповзаю в ліжко, залишаючи всі ті сторінки непрочитаними. Зараз, 11.15. Я мружуся, отже на дворі світить сонце. І це означає, що зараз 11.15. Підношу руку до обличчя і прикриваю очі. Лежу так декілька секунд, а потім простягаю руку до телефона. 9 листопада. Бляха. Ну, тобто немає нічого дивного в тому, що я не проспала 24 години поспіль, тож навіть не знаю, чому засмутилася. Особливо враховуючи те, що спала я аж 11 годин, навіть не пам'ятаю, коли востаннє спала так довго, відколи вийшла з підліткового віку. І тим паче, ніколи так багато не спала на річницю пожежі. Зазвичай уночі з 8 на 9 листопада я й на мить не могла зімкнути очей. Стою посеред кімнати і розмірковую, як провести сьогоднішній день. За дверима номер один знаходиться моя ванна, душ і зубна щітка. За дверима номер два – телевізор, диван і холодильник. Я вибираю двері номер два. Та щойно відчиняю їх. Одразу жалкую, що не вибрала двері номер один, бо на дивані сидить моя мама. От фігня. Я й забула, що вона обіцяла принести сніданок. А тепер вона подумає, що я нічого не роблю, тільки сплю цілими днями зранку до вечора. «Привіт!» – кажу я, виходячи зі своєї кімнати. Вона підводить на мене очі, і я заклякаю на місці. Вона плаче. «Що сталося із ким? Із батьком? Із бабусею? Із двоюрідними братиками? Тітками? Дядьками? Із бодликом? Маминим песиком?» «Що за біда?» – питаю я. Потім опускаю погляд нижче на її коліна. І розумію, що за біда. Вона читає рукопис. Бенів рукопис. Нашу історію. І відколи це вона почала втручатися в чуже життя? Я показую на рукопис і ображено дивлюся на неї. Що ти робиш? Пробач, будь ласка. Відказує мама, шморгаючи носом і витираючи очі серветкою. Просто я побачила лист. Я ніколи не читала твоїх листів, але це лежав на столі біля відкритої коробки, коли я принесла тобі сніданок. Я просто... вибач. І тоді вона бере кілька сторінок рукопису і перегортає їх. Я прочитала першу сторінку і сиджу тут уже 4 години і не можу зупинитися. Вона вже 4 години читає рукопис? Я підходжу до неї і забираю стос аркушів у неї з колін. Скільки ти прочитала? – запитую, відносячи рукопис назад на кухню. І навіщо? – Мамо, це тебе взагалі ніяк не стосується. Аж не віриться, що ти на таке здатна. Я закриваю картонну коробку і йду з неї до смітника. Натискаю педаль, щоб відкрити кришку, та мама кулою підлітає до мене. Такої прудкості я за нею ніколи не помічала. «Фелон, не смій викидати рукопис!» – кричить вона, а тоді забирає в мене коробку і притискає до грудей. «Навіщо ти це робиш?» Вона ставить коробку на стіл і гладить її рукою, наче це якась велика цінність, якої я щойно ледь не позбулася. Не розумію, чому вона так реагує на те, що мало б її розізлити. Вона зітхає і дивиться мені в очі. «Донечко, а це все правда?» – нарешті запитує вона те, що тут написано. Усе так і було? Навіть не знаю, що їй сказати, бо і гадки не маю, які події вона має на увазі, тож просто знизую плечима. Не знаю, я ще не читала. Зрештою, кажу я і минаючи її, прямую до дивана. Але якщо ти питаєш про Бентона Джеймса Кеслера і про те, що він змусив мене закохатися в якусь видуману версію себе, то так, це справді сталося». Я шукаю пульт від телевізора і перекладаю диванні подушки. Якщо ти маєш на увазі те, що я дізналася, що він якось причетний до пожежі, в якій я мало не загинула, і він так і не розповів мені про цю дрібничку за весь час, поки я закохувалася в нього, то так, таке теж було. Таке знайшовши пульт, сідаю на диван, підгинаю під себе ноги і налаштовуюся на 12-годинний марафон з перегляду різних реаліті-шоу. Усім своїм виглядом я показую мамі, що їй уже час іти, але вона підходить до дивана і сідає біля мене. «То ти ще не читала?» – питає вона і ставить коробку на журнальний столик перед нами. «Торік я прочитала пролог, і мені вистачило з головою». Відчуваю, як вона своєю теплою долоною накриває мою руку. Повільно повертаю голову і бачу, що вона ніжно усміхається до мене. «Донечко!» Я відкидаю голову на спинку дивана. «А твої безцінні поради не можуть почекати до завтра?» «Будь ласка!» Вона зітхає. «Фелон, поглянь на мене!» І я дивлюся на неї, бо вона моя мама. І я люблю її. І хоч мені вже 23... Не чому я й досі слухаюся її і роблю, як вона каже. Вона закладає пасмо волосся мені за ліве вухо, потім проводить великим пальцем по пошрамованій щоці. Я здригаюся, бо вона вперше в житті торкнулася моїх рубців, і я нікому, окрім Бена, не дозволяла до них торкатися. Ти кохала його? – запитує вона. Я підвисаю на декілька секунд, у горлі пече вогнем, тож замість того, щоб сказати так, я лише мовчки киваю. У неї сіпаються губи, вона починає швидко кліпати очима, аби не заплакати. Вона й досі водить пальцем по моїй щоці, затим мама переводить погляд з мого обличчя на шию, роздивляючись шрами і там. Я не удаватиму, ніби знаю, через що тобі довелося пройти. Але прочитавши ці сторінки, хочу запевнити, та пожежа пошрамувала не лише тебе. Те, що він не показував тобі свої шрами, зовсім не означає, що їх у нього немає. Вона бере коробку і ставить мені на коліна. Ось вони. Він детально розповів про всі свої рубці. І ти не повинна відвертатися від них. Ти маєш виявити до нього таку саму повагу, як він виявив до тебе. З моїх вій скапує перша за цей день сльоза. Я мала б здогадатися, що без сліз сьогодні не обійдеться. Мама встає, збирається і йде, не зронивши більше ні слова. Я відкриваю коробку, тому що вона моя мама, і я люблю її. І хоч мені вже 23, навіть чому я й досі слухаюся її і роблю, як вона каже. Швиденько пробігаю очима пролог, який прочитала торік. Там нічого не змінилося. Затим відкриваю перший розділ і починаю читати із самого початку. Роман Бена. 9 листопада. Розділ перший. 16 років. Осідлай сонце, поки воно не згасло, і будеш непідвладний смерті Ділан Томас. Більшість людей не знають, що таке смерть. А я знаю. Смерть це коли не чути кроків у коридорі, смерть це коли зранку не долинає шурхіт води з ванної. Смерть це коли не чути голосу з кухні, який гукає, що час прокидатися. Смерть. Це як чути стукати в двері моєї кімнати за кілька секунд до будильника. Деякі люди кажуть, що нутром відчувають, що незабаром має статися щось погане. Я відчуваю це не нутром. Я відчуваю це кожною клітинкою свого довбаного тіла. Від волосків на руках, крізь шкіру це відчуття проникає аж до кісток. І з кожною секундою, яка минає без жодного звуку, за межами моєї кімнати це відчуття наростає, стає дедалі сильнішим і починає потроху просочуватися мені в душ. Я лежу в ліжку ще кілька хвилин і чекаю, коли з кухні почується шорхід шухлядок, або з вітальні долинуть звуки музики з розважального каналу, який вона любить дивитися по телевізору, але нічого не відбувається. Навіть після голосного сигналу мого будильника. Простягаю руку, аби вимкнути його, і бачу, як тремтять пальці. А мені наче памороки забило. Ніяк не можу пригадати, як вимикається цей кінчений будильник. Хоча вже два роки поспіль, відколи мені подарувало його на різдво, завжди вимикав без проблем. Коли він нарешті замовкає, примушує себе встати і одягнутися. Беру з комоди телефон, але там лише одне повідомлення – від Абіти. Сьогодні після школи тренька в групі підтримки. Зустрінемось о п'ятій. Кладу телефон до кишені, а вже наступної секунди дістаю його і міцно стискаю в руці. Не питайте мене, звідки я знаю, але я відчуваю, що він може знадобитися. А якщо діставати його з кишені, можна згаяти дорогоцінний час. Її кімната на першому поверсі. Я спускаюся вниз і стою під дверима. Старанно прислухаюсь, але чую тільки тишу. І ця тиша така гучна, що аж у вухах дзвинить. Намагаюся проковтнути страх, який клубком засів мені в горлі. Запевняю себе, що за пару хвилин посміюся з цього всього, коли відчиню двері і побачу, що вона поїхала на роботу. Її могли викликати зранку, і вона не захотіла мене будити. Відчуваю, що на лобі виступають великі краплі поту. Витираю їх рукавом сорочки. Піднімаю руку і стукаю у двері. Не чекаючи відповіді, хапаюся за дверну ручку. Вона не може мені відповісти. Відчинивши двері, бачу, що її там немає. Її більше немає. Я знаходжу лише її бездихане тіло. Воно лежить на підлозі, а навколо голови калюжа крові. А її там уже немає. Усе, моєї мами більше немає. З моменту, коли я знайшов її, і до того моменту, коли її тіло винесли з дому, минуло три години. Приїздили поліціянти і фотографували кожен сантиметр у її кімнаті, за межами її кімнати і по всьому будинку. А ще вони поставили мені купу запитань і перебрали її особисті речі, шукаючи якісь речові докази або що. Власне, якщо подумати... Три години – це не так уже і довго. Якби поліціянти думали, що це насильницька смерть, вони перекрили б усі виходи і входи. А мене попросили б пожити десь в іншому місці, поки вони проводитимуть розслідування. І загалом усе було б значно серйозніше. А коли жінку знаходять мертвою на підлозі в її кімнаті з пістолетом у руці і предсмертною запискою на ліжку, трьох годин цілком достатньо, аби визначити, що це було самогубство. Кайлу з гортожитку їхати сюди 3,5 години, тож за півгодини він має бути вже тут. А півгодини – це дуже довго, якщо сидіти і витріщатися на пляму крові, яка залишилася на килимі. Якщо схилити голову ліворуч, то вона стає схожа на гіпопотама з широко роззявленою пащикою. А якщо схилити голову праворуч, то пляма схожа на профіль актора Геррі Б'юзі. Цікаво, чи здійснила б вона задумане, якби знала, що пляма її крові нагадуватиме профіль Гаррі Б'юзі. Я недовго пробув у кімнаті з її тілом, рівно стільки, скільки знадобилося, щоб набрати 911 і дочекатися поліціянтів, а вони приїхали за дві хвилини. Хоча насправді мені здалося, що минула вічність. Але за ці дві хвилини я дізнався про маму значно більше, ніж я думав, можна було дізнатися за такий короткий проміжок часу. Коли знайшов її, вона лежала на животі. На ній була майка, з-під якої виднілася частина тату, яке вона зробила кілька місяців тому. Знав, що це була якась цитата про кохання і більше нічого. Можливо, слова Ділена Томаса, але я ніколи не розпитував її. Я нахилився і відсунув край майки, щоб прочитати цитату повністю. «Кохані можуть зникнути. Кохання ж залишається навік». Я встав і трохи відійшов від неї, сподіваючись, що дрижаки, які пробігають по шкірі, зникнуть так само раптово, як і з'явилися. Досить ця цитата нічого для мене не означала. Коли мама зробила тату, я подумав, що вона означає, що якщо двоє людей перестали кохати одне одного, це зовсім не означає, що кохання не було. Раніше я про це якось і не замислювався, а зараз мені почало здаватися, що це тату було провісником. І вона зробила його, аби я знав. Хоча вона й відійшла в інший світ, її любов залишилася зі мною. І я аж осатанів від того, що не знав що означають ці слова на її тілі, доки від неї не залишилося нічого, крім тіла. Потім я помітив тату на її лівому зля Воно з'явилося там ще до мого народження. Це слово поетичний, написане на нотному стані. Я знав, що воно означає, адже вона кілька років тому, коли ми їхали кудись у двох автівкою, розповіла мені про це. Ми говорили про кохання, і я питав, як зрозуміти, що ось воно – справжнє кохання. Спершу вона дала мені традиційну відповідь від маски. Ти просто зрозумієш. Та потім глянула на мене і побачила, що її відповідь мене не задовольнила. Тоді мама посерйознішала і сказала, «То ти зараз серйозно питаєш? Не як допитлива дитина, а як дорослий хлопець, якому потрібна порада? Гаразд, тоді я скажу тобі серйозно». Я відчув, як моє обличчя вмить запалало, бо не хотів, аби вона подумала, що я закохався. Мені було лише 13 років, і ці відчуття були для мене новими. Але я був майже певен, що Брін Феллоус стане моєю першою справжньою дівчиною. Мама подивилася у дзеркало назад на дорогу, і я побачив, що її обличчя осяває усмішка. Я скажу, що ти просто зрозумієш, бо саме так і буде. Ти в цьому не сумніватимешся, бо коли ти закохаєшся по-справжньому, тебе охоплює дивовижні відчуття, і ти їх ні з чим не сплутаєш. У тебе зміняться пріоритети, ти перестанеш думати про себе і про своє особисте щастя. У тебе з думки не сходитиме та людина, яку покохаєш, і ти зрозумієш, що ти готовий на все, аби тільки вона була щаслива. Навіть якщо це означатиме, що для цього треба буде піти від неї і пожертвувати своїм щастям заради її щастя. Ось вона глянула скоса на мене. Ось що таке кохання. Бене, кохання – це жертовність. Мама постукала пальцем по своєму тату на лівому зап'ястку, яке з'явилося там ще до мого народження. Я зробила це тату, коли відчула, що закохалась у твого тата. Чому вибрала саме такий малюнок? Бо якби того дня мене попросили описати кохання, я сказала б, що за відчуттями це схоже на дві речі, які я люблю найбільше в житті. Тільки вони багатократно збільшилися і поєдналися в одне ціле. Це ніби як мої улюблені поетичні рядки змішалися зі словами моїх улюблених пісень. Вона знову дуже серйозно подивилася на мене. «Ти розумієш, Бене?» Коли відчуєш, що готовий відмовитися від усього, що любиш у житті, заради того, щоб зробити кохану людину щасливою, це і є справжнє кохання. Я дивився на її тату і розмірковував, чи зможу когось так покохати. Сумнівався, що захочу відмовитися від того, що люблю, якщо це означатиме, що нічого не отримую натомість. Я вважав Брін Феллоус справжньою красунею але не був певен навіть у тому, що віддав би їй свої бутерброди, якби сам хотів їсти. І вже точно не зробив би собі тату заради неї. «А нащо ти зробила це тату?» – запитав я. «Щоб тато знав, що ти його любиш?» «Ні», – похитала головою мама. «Я зробила його не заради нього і навіть не через нього. Я зробила його для себе, тому що стовідсотково знала, що навчилася кохати безкорисливо». Уперше в житті я бажала коханій людині більшого щастя, ніж собі. І мені тоді здалося, що лише в такий спосіб я можу описати свої почуття, поєднати дві мої життєві пристрасті – поезію і музику. Я хотіла запам'ятати це відчуття назавжди. раптом більше не доведеться його пережити. Я не читав її передсмертну записку, але мені стало цікаво, чи змінила вона свою думку щодо справжнього безкорисливого кохання. Чи може вона лише батька любила безкорисливо, а дітям уже не перепало? Тому що самогубство – це найбільш егоїстичний учинок, на який здатна людина. Знайшовши маму того ранку, я передусім перевірив, чи є в неї пульс і чи вона дихає. І лише переконавшись, що вона справді пішла з цього світу, зателефонував у 911. Мені сказали залишатися на лінії до прибуття поліції. Тож у мене не було ні шансу, ні реальної можливості знайти її предсмертну записку. А поліціянти знайшли її, обережно підняли пінцетом, поклали в пластиковий пакет із застіпкою і герметично закрили його. А коли записку оформили як речовий доказ, мені просто забракло духу попросити в них її прочитати. Коли поліціянти від'їжджали, один мій сусід, Містер Мітчелл вийшов на подвір'я і сказав, що побуде зі мною, поки не приїдуть брати. Але щойно поліційна автівка зникла за рогом, я сказав, що в нормі і мені треба зателефонувати родичам. А він відповів, «То й добре, все одно мені на пошту треба збігати. Повернуся ввечері і зайду гляну, як ти». Він говорив, «Так, наче в мене цуцик помер. І все буде добре, бо я заведу собі нового». Я хотів би Йорка, бо саме його і нагадує зараз пляма крові, якщо прикрити праве око рукою і подивитися на неї з коса. Цікаво, я перебуваю в шоковому стані і саме тому не плачу? мала мабуть, розсердилася б на мене, що я не плачу. Я певен, що питання уваги відігравало хай і невеличку, але визначальну роль у процесі прийняття нею рішень. Вона любила увагу. І я це говорю не в якомусь поганому сенсі, просто констатація факту. А зараз я не впевнений, що приділяю достатньо уваги її смерті, якщо й досі не заплакав. Думаю, я просто збентежений. Мама завжди здавалася щасливою. Звісно, траплялися й такі дні, коли вона сумувала через стосунки, які закінчилися. Моя мама любила кохання, і поки не рознесла собі голову пострілом у притул, вона була гарною, привабливою жінкою, і не лише я так вважав, багато чоловіків так думали, але мама була не лише красивою, вона була ще й дуже розумною. Навіть якщо вона вважала, що стосунки мають закінчитися за пару днів, вона була не з тих, то ладе не розпрощатися із життям, аби довести якомусь чоловікові, що він мусить бути з нею і тільки з нею. І вона ніколи не закохувалася у чоловіка так сильно, щоб аж думати, що не може без нього жити. Все одно, таке кохання не справжнє. Якщо батькам стає сила пережити смерть своїх дітей, то дорослі чоловіки і жінки тим паче можуть легко впоратися з втратою стосунків. Я вже хвилин 15 розмірковував над тим, чому вона зробила таке із собою, але до відповіді не наблизився ані на крок, тож вирішив провести розслідування. Звісно, я почувався трохи ніякого, адже вона була моєю мамою і мала право на особисте життя. А з іншого боку, якщо людина знаходить час на те, аби написати предсмертну записку, то вже точно в неї був час і для того, щоб знищити те, що на її думку діти не повинні бачити. Наступні півгодини і чому Кайл і досі не приїхав, я перебирав її речі, я переглянув її телефонну книжку і пошту. Почитавши кілька повідомлень на телефоні електронних листів, я вже був певен, що достеменно знаю причину, з якої мама наклала на себе руки. І цю причину звуть Донован О'Ніл. Колін Гувер, 9 листопада. Фелон. Сторінка з іменем мого батька випадає в мене з рук і з шелестом падає на підлогу. До інших сторінок, які вже прочитала. Відклавши рукопис, зриваюся з місця, біжу до своєї кімнати і влітаю у двері номер один. Приймаю душ, намагаючись заспокоїтися, щоб читати далі, але ридаю і не можу зупинитися. Я б не побажала жодному 16-річному підлітку пережити те, через що довелося пройти Бену. Та все одно не можу збагнути, яким боком усе це до мене. Тепер, коли я знаю, що мій батько мав якісь стосунки з Беновою мамою, у мене з'являється відчуття, що я потроху наближаюся до розгадки. Не скажу, що мені дуже хочеться читати далі, однак уже почала і зупинитися, мабуть, просто не вийде. Попри те, що мене нудить, а руки тремтять уже хвилин 15, бо боюся дізнатися, як до цього всього причетний мій батько. Через силу намагаюся взяти себе в руки і зазирнути в наступну сторінку. Мене й не менше години, перш ніж я наважуєся повернутися до рукопису. Сідаю на диван і продовжую з того місця, на якому зупинилася. Роман Бена. 9 листопада. Розділ 2. 16 років. Коли спалюєш мости... Епічна пожежа виходить. Ділан Томас. Кайл нарешті доїхав додому. Тай і Гіан теж. Ми сидимо на кухні за столом і говоримо про все на світі. Окрім того, чому наша матір ненавиділа своє життя більше, ніж любила нас. Кайл каже, що я сьогодні був дуже хоробрим. Він розмовляє зі мною так, наче мені досі 12 років. Брат забуває про те, що я вже півроку як єдиний чоловік у цьому домі, відколи він поїхав на навчання. І ян телефонує до клінінгової компанії, яка надає послуги з прибирання будинку, в якому померла людина. Видно, хтось із поліціянтів залишив їхню візитку на столі в кухні, знаючи, що нам знадобиться допомога. Я навіть не думав, що такі компанії взагалі існують. А Ієн згадав, що колись дивився фільм «Чищення до блиску про жінок, які підробляли в такій компанії, щоб зводити кінці з кінцями. Нам присилають двох чоловіків. Один із них не розмовляє англійською, а другий узагалі не розмовляє. Він усе пише на планшеті, який носив у нагрудній кишені. Закінчивши, вони знаходять мене на кухні і дають мені записку. Не заходьте до кімнати 4 години, щоб килим висох. З вас 200 доларів. Я знаходжу Кайла у вітальні. Уже разом ми шукаємо і Єна, але марно. Його автівки біля будинку немає. А він єдиний, у кого можуть бути такі гроші. Потім я знаходжу на кухні мамин гаманець. У неї в гаманці достатньо грошей. Як думаєш, це нормально, якщо ми скористаємося ними? Кайл мовчки бере в мене гроші і виходить з кухні, щоб розрахуватися з хлопцями. Єен повернувся додому лише за кілька годин. Вони з Кайлом довго сперечаються щодо того, чи казав Ієн, що збирається поїхати до поліційного відділку, бо Кайл не пам'ятає, як він вийшов з дому, а Ієн стверджує, що той просто не звернув уваги. І ніхто чомусь не питає, нащо він взагалі туди поїхав. Припускає, що він хотів прочитати мамину предсмертну записку, але не запитує його про це. Після того, як я прочитав, що мама любила цього донована, зовсім не хочеться дізнатися, що вона не може без нього жити. І мене вибішує сама думка про те, що вона не змогла пережити розставання з чоловіком, а от про нас, дітей, взагалі не вважала за потрібне подумати. Це ж очевидні речі, як взагалі можна таке порівнювати. Я навіть починаю уявляти, як вона приймала остаточне рішення – Ось вона сидить на ліжку, посеред ночі і гірко плаче через того жалюгідного козла. В одній руці тримає його фото, а в іншій фото зі мною, Кайлом та Ієном. Вона переводить погляд з однієї світлини на іншу, але на знімку донована її погляд затримується довше. Може мені просто покінчити з усім просто зараз, щоб більше не страждати, що не можу ні дня без нього прожити. А потім вона дивиться на нашу